Hallå där och stå på tå där säger vi den här gången och välkomna ska ni vara till fyrkantiga ögon så och det är lika alltid... <laughs> Fan det börjar bra Det är alltid lika trevligt att kunna hälsa er välkomna skulle jag säga mm, Det är mysigt mm. För du vet hur många poddar pratar om att vår tanke med den här podden det var att vi skulle ha en trevlig stund Då man kunde glömma vardagen och det vill vi att lyssnarna också ska ha och så det så inser jag är glad att... över att få prata med varandra få ta ja. den här stunden tillsammans. Ja. Och så har jag insett att jag tycker exakt samma sak med den här podden. Så det... Ja, fast det känns också lite löket att påpeka det. För det känns också lite tillgjort. Mm. Det är klart som fan, man är glad att folk lyssnar och hör av sig och sånt där. Det tycker jag är mm. astrevligt trevligt. Det är helt perfekt. Men framförallt tycker jag att det är roligt att bara eh, gagga lite om spel och film. Jajamensan Det är huvudsyftet naturligtvis Jajamän Men uh, ja, Är det någonting vi behöver ta från den gångna veckan Om det är något speciellt vi har kikat på Eller spelat um, Jag vill gärna uh, bara nämna En uh, liten trailer Till, jag pratade ju om den här nya Zombirullen förra veckan mm. uh, I dagarna så kom ju Trailern på den tredje Conjuring-filmen Mm um, och det känns skönt tycker jag, jag tycker att de första två är jättebra, i stort sett lika bra eh, Riktigt bra skräckelser tycker jag att de är mm. Mm, Så det ska bli kul med en tredje faktiskt, och så är det intressant att den har ju dröjt lite, nu har det väl varit lite så här covid hit och dit också Men eh, den verkar ju komma nu i år, till slut i alla fall mm. Och eh, Så det vad skönt att se att känslan var densamma för jag har aldrig gillat namnet på den för den heter The Devil Made Me Do It mm. och jag tycker att det låter så jävla fientligt Det låter som en dålig hårdrocksplatta. Ja, du tänker på The Haunted, The May Me Do It. Nej, den är så jävla bra. <laughs> ja, för det är den jag kommer att tänka på varje gång. Och den gillar jag också, ska jag säga. Nej, men jag tänker att det skulle vara något eh, ganska dåligt hårdhållsband som har gjort... Powerwolf. Eh, nej, jag tycker inte nödvändigtvis att de är dåliga. Jag har inte lyssnat så mycket på dem, så jag har ingen åsikt i den frågan. Mm. Eh, men just att det skulle vara den titeln, The Devil Made Me Do It. Mm. Nej men det som jag skulle tänka Orsaken till att jag säger Powerwolf Det är att de har gjort lite så där Låtar med lite humoristiska texter mm. uh, Catholic in the morning and Satanist at night Till exempel ja, ja, ja. Så jag tänkte det var lite samma känsla Tänker jag så hon skulle släppa en platta som heter The devil made me do it till slut ja. Ja, Men det kändes som att de har Bevarat den här känslan Att uh, um, De bygger de här filmerna på det är att ta i och säga Verkliga händelser Men du sa något När vi soundcheckade lite så jag tyckte det var bra Du sa verkliga vanföreställningar <laughs> Lite taskigt sagt också men ja. Ja, Nej men jag tror att eh, exempel är den här Som de bygger den här på Det är väl en person som eh, Dömdes för mord mot sitt eh, Nekande och han sa att eh, Det var inte jag, jag var besatt av en demon Mm och så tar de ju den grejen och säger att ja, men tänk om det var så. Och så bygger de filmen utifrån det. Mm. Ja, Det är lite coolt, tycker jag ändå. Ja, men de, jag tycker båda både första och andra är, är riktigt bra. Andra kanske är, är snäppet vassare, jag vet inte. Nej, jag har haft lite olika. Så, båda två som favoriter lite då och då. Men jag tycker att... Den andra filmen, det är med den här Valak bland mm. annat Jag tycker att den Jag gillar stämningen I det här huset i England Där som de är och liksom Hela den här brittiska Settingen gillar jag Väldigt, väldigt mycket mm. Det är liksom inte bara Familj köper nytt stort hus på landet Nu är det förvisso ett hus På en gata i typ London Eller något liknande, men jag gillade den, liksom, det kändes så jävla instängt där i den här lilla lägenheten och det gillade jag mm. Istället för ett stort, stort hus med liksom så här gigantisk hall och många sovrum Och en stor trappa i mitten av rummet som leder upp på andra plan Det är, det är klassiken det är Stereotypen mm, Stereotypen, och så kändes det lite, det, det blev väldigt klaustrofobiskt i en lägenhet mm. Och det gillade jag väldigt mycket Ja, men jag kan hålla med om det. Stora herrgårdar eller gods någonstans eller det, eller någon stuga ute i skogen. Mm. På tal om det så kan jag faktiskt, det här blir dagens första lilla sidospår då. Du känner till den här Jon Arvid Lindqvist. John ja. Arvid Lindqvist, ja. ja. Han skriver ju böcker med det lite det här. Till. Men lite det här temat också. Bland annat eh, den här som har blivit film. Eh, både en svensk och en engelsk variant. Låt den rätta komma in. Mm. Eh, han kom en helt ny idag från ingenstans. Ja, just det. Eh, som heter Hon. Och, eh, när jag läser den här, den här måste jag läsa så snart jag bara kan. För det handlar om Alice och Joel som är nygifta mm. och har byggt sina drömmars hus. Och en mörk natt så vaknar Joel när han hör en kvinnoröst. Det som jag tycker är spännande med hans böcker är att han skriver så för jävla bra. Mm, han är extremt duktig. Jag läste, Det kom ju en tidigare i år, i januari redan. Den läste mm. jag då, den heter Vänligheten. Den gillade jag väldigt mycket. Men den kanske var 50 sidor för lång. Mm. Det kändes som att man kunde nog tajtats till lite, tror jag. Ja, ibland kan det bli lite väl utdraget. Det kunde jag nog tänka med den här som jag alltid glömmer av fasen, den heter. när Den som utspelar sig i Stockholms skärgård. Så bra koll har jag inte, tyvärr. Den här vänligheten det var den första jag läste sen den detta komma in Så jag har Okej. inte den kollen på honom den, den var förvisso jävligt bra Men det var också lite så transportsträckor ibland Som man kände att ah, nu blir det lite sekt. Men kanske var nödvändiga också vad vet jag. Ja. Eh, Sen vet jag att jag läste en ganska bra bit på hanteringen av de odöda men den, Och jag tyckte att konceptet var briljant Fast jag tog mig aldrig igenom den Riktigt Okej, nej men det är sånt som händer ibland Och så är det ja. inte mer med det typ. Och låt den rätte komma in, den låg ju för fan Och sträckläste, gick på folkhögskola då Låg liksom mm. till tre på natten och läste Kunde inte ja. sluta Nej, det är verkligen eh, svinbra Det var den och Salem's Lotta Stephen King som jag läste Det läsåret. Gött mm. Bra böcker båda två mm. Så är det Ja, det var det lilla sidospåret Sen kan jag inte eh, Komma på att jag har sett något Jag har sett en sak till Men den, den vill jag spara lite på För jag skulle jag har ett bra tema till oss på gång Okej okay. Så den eh, håller jag lite på Då gör du det Japp, så då får du ta över där mm. eh. Ja, ja. Yeah kommer inte på någonting som jag har sett så här på rak arm, vilket jag säkert har gjort men jag brukar komma på typ två veckor efter att just det jag såg ju den filmen eh, den gången som jag hade kunnat ta i podden och så missade jag det. Men däremot så har jag ju eh, spelat lite Playstation 5 mm. och eh, tycker fortfarande att det är lite trögt med eh, den här generationens spel. Ja. Men jag tänkte ändå ja, fast jag kan väl kolla på det här Playstation Plus samlingen som ska vara någon typ motsvarighet till Game Pass fast du har inte lika många spel. Eh, men jävligt bra utbud av liksom mm. PS, de bästa till PS4 tycker jag. Ja, just det. Och jag tänkte att det var väl dags att prova Garo War. Ja, intressant. Mm. Och så kunde man ställa in att man vill ha 60... Frames per sekund och 4K. Snyggt som helvetet är det ju. Och flyter mm. på bra att göra och allting. Eh, pallar den 60 eh, 60fps i 4K? Eller fick man välja på de två? Eh, ja, Nej, då, på att jag uppfattar inte riktigt vad du det sa. 60 hertz jag vet inte fast. 60 Hz, eller det är samma sak. Det känns som en gammal grej. Eh, en ja, um, att, när man kan säga så här... Um, det blir ju bättre ju högre hatch än ändå. Om man säger så, de här som eh, kör C och sånt, jag tror att de helst vill ha absolut minst 144 hertz för att kunna utnyttja den höga fpsen så bra som möjligt. Okej, okay, men 60 hertz låter kanske lite lite. Nu har jag blandat ihop. Nej, men det är 60 FPS 4K. Ja, det tror jag stämmer. Och ja, det flyter på bra så vet inte jag om det, om det gjorde det på Playstation 4 Pro Eller om det är någonting nytt Till Playstation 5 uh, jag, jag har ju sett lite på det här. Det finns inte en chans att den kom upp i Riktiga 4K Det är ju nästan inget spel som har gjort Nej så det, Nej, PS4 Pro eller Xbox One X Kommer väl inte upp i riktiga 4K? Det var väl ja, jag tror att det är några och, sådana här Jag skrattar på en pall här igen Det uh, låter ju som att jag lägger brakare tro, <laughs> Men jag tror att det är några, sådana, några lite äldre spel Som de liksom har pressat upp i, i 4K Framförallt på Xboxen då mm. uh, Så jo det har den allt kunnat göra Men inte i den utsträckningen som de kanske... Dels lovade och vad Människor förväntade sig att den skulle klara av mm. Säg är det efterhand Jag är faktiskt väldigt glad över att jag aldrig köpt En Playstation 4 Pro Det känns som att det inte hade varit en investering På det sättet Nej, Det gjorde jag ju Men jag, kunde ju, jag sålde ju PS4 och tvn mm. För jag hade ju köpt en ny tv Så det, det blev ju liksom Egentligen plus minus noll Så för min del spelade det ingen roll Men jag hade, ju, hade jag betalat de där 4 000 någonting rakt upp och ner mm. så hade jag känt att nej, det var inte värt. Eh, det som det framförallt märktes på det var ju SSD-disken. Mm. Den var ju bra mycket snabbare i laddningstider och så. Det, mm. det märktes det ju i stor skillnad. Å andra sidan så var den ju pro betydligt mer högljudd. Och det har jag väl haft turen att jag har ju i stort sett alltid spelat med hörlurar på mig. Mm. Och då har jag inte hört det på samma sätt men som det sista spelet jag spelar på den nu då uh, vad det verkar, det var ju Lästafals part 2, och där har ju folk sagt att det går inte att vara i rummet och då har jag ju suttit med de där hörlurarna på mig och säger ja, men jag tar av om dem och lyssnar mm. och den kämpar med värmen alltså, så enkelt är det ju mm. uh, men som tur är hörlurar var aldrig ett stort problem för mig av den anledningen men den har ju varit för hög, så enkelt är det ju. Mm. ps 5 man väser ju lite grann, det gör den. Men sen är det ju också när du skruvar fast det här stället som den ska stå på. Mm. Så om jag vet inte, om man inte skruvar superpetigt exakt rätt så blir det ju vibrationer. Och då Aha. låter det ju som satan var någon gång sagt, nej har jag fått en defekt produkt nu Men då petar jag lite på den och så rättar den till sig ah, okay. oh. men, men annars så tycker jag att den Ja, det låter inte så mycket Men jag trodde att den skulle vara tystare faktiskt Ja. Men ja, men den klarar allt God of War 4 Kan man väl kalla det I 60 fps 4K mm. Eh, utan några större problem faktiskt Så det är ju En upplevelse ändå För det, det, var ju, det är ju fortfarande ett snyggt spel Och mm. eh, spelade <laughs> du ju en inte rist på projektor När det spelat ah. var nytt Och Just det var, det. oh jävel, vad snyggt där. Mm. Men nu när man ändå spelar på Playstation 5 Så kände jag väl ändå, ah, det är nog fan lite vassare alltså. Ja, det tror jag absolut att det är. Så det var eh, Det var roligt att spela Och sitta och greja med det där Och eh, testa det Och eh, jäkligt kul tycker jag att det skiljer sig lite från de tidigare spelen. Mm. För när första kom så blev det ju så jäkla hype att det var ju ungefär som att eh, första Gar of War var det första actionspelet på det sättet någonsin, <laughs> vilket det ja. verkligen inte var. Devil May Cry var ju långt före. Ja, exakt. Men att Garo War fick sätta någon sorts standard som jag tycker att det var lite väl mycket kredd kanske, men Mm. Men jag spelade inte går 4 när jag var nytt för att jag ville köra klart första galovar i alla fall, och sen sket jag i två och tre mm. och så kör jag fyra nu och eh, ja, jag tycker att det är nice, alltså riktigt bra. Bra ja. röstskådespel och eh, miljöerna är ju fan toppnorts alltså. Ja, gött. Mm. Det kan jag väl säga att det som jag spelade. Det som jag eh, reagerade på med det jämfört med andra i den här gengen att det var väl, betydligt enklare att vara bra på det mm. tycker, så jag tror jag tycker att de här Devil May Cry till exempel har varit rätt svåra emellanåt och det har varit mycket kombos som ni mm. ska bygga på på ett annat sätt, jag tycker att där funkade det, var, det är väl lite mer mainstream God of War. och så är det ju det här med grekiska gudar, någonting som jag tror många tycker är rätt coolt Ja, jag tycker att det Men, är bland så, det coolaste som finns så jag tror det, det träffade nog rätt för väldigt många på det sättet tror jag. Och sen är det ganska förvånansvärt få spel som baseras på grekisk eller antikens greklands liksom historier. Grekisk mytologi var ordet jag letade efter. Ja ja. <laughs> Och det ja, är nej. ett jäkligt tacksamt ämne kan jag tycka att varför gör man inte mer om det? Nu finns ju det jag köpte till Switch i julas som är mm. Är också in i helvete mysigt men det har inte spelat så mycket Nej. jag kände att jag ville jag var inte riktigt redo att sätta tänderna i ett sånt eh, vad det känns som, stort spel plus att jag köpte ju Xboxen eh, ja. sen, och då, då följde det bort lite, grann. Eh, men eh, så det har jag spelat lite grann. The God of War och eh, ja, känner mig lite sugen på att fortsätta på det eh, sen kommer jag inte ihåg om jag berättade att jag hade köpt Animal Crossing till Switch. Det har du nog sagt till mig i alla fall. Mm. För Jag frågade dig nämligen vilken frukt du fick först. Ja just det, då fick jag äpple. Ja, För det är tydligen olika har jag läst till med att så kan man besöka andra andras till och byta till sig andra frukter och sådär. Mm. Mm. Jag har i alla fall några synpunkter på det och yes. det är att jag hade förväntat mig mer. Okej. Okay. Och sen kanske jag vet för lite. Men jag börjar väl någonstans känna att nu börjar det bli lite enformigt det här. Är det verkligen så att man tvunget måste skaffa en massa kompisar och besöka deras ställen för att få tag på grejer? För det är ett fullprisspel. Vad, vad kan ja. det vara? En femundring. Mm. Där, drygt. Ja, ja, okej. Okay. Mm. För ett spel Och så hela spelet går ju på realtid ja, det. det här tror jag faktiskt Att jag har sagt i podden Men nu när jag har spelat det lite mer Och jag gillar inte det alltså Nej, okej okay. För jag jobbar ju Jag är ju hemma på kvällen Och då är det ju mörkt i spelet varje gång Men det är som att man bara spelar när det är på natten Vilket också <laughs> okay. innebär Att du får ju Man kan väl säga att resurserna fylls på Varje dag Mm, Det okay. finns några stenar där du kan få lite järnmalm och lite lera och lite stenar. Du kan plocka upp lite skal på stranden och kanske någon flaskpost. Du kan hugga lite träd och sådana här grejer. Yes. Och sen, ju längre i spelet du kommer, desto mer uppgraderingar kommer. Ju då. du kan, Till slut så får du något jävla och sen får du en stege så du kan ta dig upp för lite högre platåer. Men då måste du spela några dagar i spelet för ah, den okay. progressionen. Och då, är det att, då spelar jag tista. Okej, okay, nu har jag gjort allting som jag kan göra. Nu får jag vänta till onsdag. Aha. Ja, Okej. Okay. Och jag tycker inte att ett fullprisspel ska spelas som ett free-to-play-spel. Nej, ja, det kan jag förstå. Det är du helt enkelt: ja, nu kan du göra det här och sen när allting är slut så måste du vänta till nästa dag. Och nu vet jag att det sitter lyssnare och tänker att men det är ju bara att ändra klockan i switchen. Men jag vill ju inte behöva göra det för att kunna fortsätta spela ett spel om jag väl fastnar i det. Ja, nej. Såklart. Sen är det ju ett kanonmysigt och trevligt, genuint trevligt spel. Men jag gillar inte free-to-play-upplägget på det. Nej. Och det, de tidigare spelen ni ser, kanske är så också. Jag har det till GameCube, jag har bara inte spelat det utan jag fick, jag fick väl med det i något sådär spelpaket som jag köpte om någon online. Så det kan jag väl känna kännas lite tråkigt. Då spelar jag ju nästan hellre Dragon Quest Builders eller Minecraft i sådana fall. Ja, just det. Men jag kommer att fortsätta spela det och det kan vara så helt enkelt att det inte har blivit riktigt kul än. Det kanske kommer. Mm. Så kan det ju också vara, absolut Men man får bo i tält i några dagar Innan man kan göra grejer För i början av spelet, alltså de första dagarna du spelar Säg att du får din födelsedagspresent Blir asglad Och ska spela det här spelet Men innan det händer någonting, du kan bygga ditt första hus Eller ta lån för ditt första hus eh, Så måste du spela några dagar I realtid ja, Och sen fan. får du erbjudan om att ta ett lån För ett hus, absolut Och sen är det, okej, okay, huset kommer att vara färdigt Imorgon <laughs> och då är det imorgon på riktigt som man måste vänta alltså, ah, ja, jag fattar man kanske inte ska sitta och maratonspela flera timmar i sträck men kan man inte få bestämma det själv som gamer då mm. så kan jag känna lite grann ja. och så upptäckte jag en annan grej också som jag måste säga och det, det här hör till eh, veckans ämne också att eh, tycker jag ändå om att kolla Game Pass lite då och då och eh, tror jag berättade för några veckor sedan att jag började spela Skyrim. Men att jag köpte det på PC för jag ville att det ska flyta på bra. För att jag tycker att det kändes lite ovärt att ha köpt en konsol för nästan 6000. Och eh, så måste jag spela Skyrim i eh, 30 FPS. Ja. Det känns lite som att fan, borde inte den här monsterkonsolen ändå kunna spela vissa gamla spel i, med lite mer flyt. Mm, det utan kan man tycka att, Utan att man måste vänta på någon patch Som tar ett halvår att släppa Och eh, Känner mig ju jävligt dum Samtidigt som jag tycker att det är lite väl komplicerad process Nej, innan du väljer spelet Så ska du ju ändå klicka på det Med startknappen Eller vad den heter nu Jag vet inte fan, någon menyknapp Och eh, ja, då får du gå in Inställningar för spelet Det är väl där du hittar dina savefiler Och sådana där grejer och så är det ytterligare en men meny där kan du hitta framerate-alternativet att du kan spela med lite högre framerate. Det vill säga att man kan komma upp då till stabila 60 antar jag att det är om du fyller i det. Men att risken är då att spelet kanske går i en lägre upplösning, det vill säga att det ah. blir 1080p då istället. Okej. Okay. Men jag aktiverade det och körde och det ser inte ut att vara några 1080p. Så att jag antar att 1080p fast 60 fps är för eh, Series S. Ja, ah, okej. Okay. Men om du är en Series X så verkar det som att grafiken inte påverkas så mycket av det. Nej, då? Bra. kände jag mig lite dum i huvudet då. För att. Eh, <laughs> Då hade ju inte behövt köpa det till PC för jag köpte ju det för fullpris till PC för att jag verkligen ville spela det. Och så himla roligt med mods eh, tror jag nog inte att jag tyckte att det var eller Nej, nej. Okay. Eh, men jag har kanske inte hittat rätt mods. Det kanske finns, eh, jag vill egentligen bara spela spelet och ha möjlighet kanske att hitta nya rustningar och vapen och sådana där grejer. Ja, jag förstår. Men, men, då lärde jag mig det i alla fall. Så den hårda vägen. Ja, så tydligen så finns det någon meny någonstans även om det är lite krångligt att komma in i just den menyn där du kan eh, aktivera att spelet ska spelas med en högre framerate. Ja, okej. Okay. Det tänker jag väl att borde inte man kunna ställa in det typ första gången du startar spelet och så får du det alternativet direkt. Ja, det kan man tycka. Precis som med, med God of War till Playstation 5. Här får du välja, vill du ha 30 fps eller vill du ha 60 fps? Ja. Men ja, så då hade jag ju kört då Fallout 4 i nio timmar utan att veta att jag kunde få det att flyta på bättre. Mm. Vilket också då <laughs> känns mer representativt för konsollen som jag har betalat för. Annars hade jag ju lika gärna kunnat köpa en Xbox One eller någonting om jag. Om men du bara skulle spela Fallout 4 menar jag. Ja, ja, just det. Så nu, känns det lite, ja, nu, nu inser jag att okay, men man får nog valuta för pengarna. Så det kanske är fler spel då som jag har ratat på grund av att det inte motsvarar samma kräsen man blir när man har bra produkter på det viset. Ja, det kan man bli. Jag har aldrig brytt mig om frames per sekund innan eh, jag köpte typ min dator egentligen. Jag vet att ni har pratat om i podden att jag inte bryr mig så mycket om det, men nu gör jag det. Ja, um, det blir tydligt, tycker jag, hur stor skillnad det blir. Det kan jag bara säga, jag som har kört en del eh, Återigen då, Call of Duty eh, Och det brukar ligga kring 100 på min eh, dator mm. Mellan 100 och hundra tjugo eh, Och det märks ju De dipparna märker jag inte av Nej. Men det var ju en dag då det visade sig att det hade kommit nya drivrutiner Till mitt grafikkort mm. Som jag hade missat att installera Och då lade det sig av någon anledning På 60 mm. Visserligen stabila 60 men jävlar, vilken skillnad det var Ja men det kan jag tänka mig Det, blir ju, det är en mm. stor skillnad, det är ju hälften Så många nästan ja. och, och ändå rätt mycket Alltså 60 brukar ju många känna Att det är en bra framerate ja, Men det, det handlar ju om en vanlig sak Det blir bara säga, men fan vad konstigt det känns Och så har jag en sån här counter längst ner I högra hörnet och bara 60, 67, 62, 63 Men vad fan är det här mm. Och så provar man ju då att sänka, eller sänka effekter och hålla på som fan och gapa och, och svära innan man går ur spelet och så ser man att det är en grön liten symbol på det här eh, GeForce Experience. Så bara, aha. Så öppnar den och så det finns en uppdatering. Bara, Annars känns ju hey. det som ett problem som uppstår efter man har uppdaterat drivrutinerna eftersom det känns som att man får många alfa eller beta versioner. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad det berodde på den gången. Det har aldrig varit så tidigare. Men när jag hade uppdaterat så funkar det ju då. Ja, men jag vet inte om det skicklig. är någonting att eh, grafikkortet på något vis och hela datorn bara ligger och väntar på den där uppdateringen och den ligger och stör i något arbetsminne eller något. Jag vet inte. Det låter ju osannolikt, men man det ja, Exakt, det gör det. Men... Det funkar ju sen i alla fall, så då är det ju... <laughs> det funkar. Ja. Nej, så det jag har gjort är väl att jag har väl hittat tillbaka eller om man ska säga till fallout 4 för att jag köpte ju det när det var nytt typ den dagen det släpptes tror jag mm. och köpte det digitalt för att de inte hade fått det i butiken och mm. körde väl typ fram till mot slutet i alla fall mm. där jag ändå kände att nej fan det här var inte för jag hade nog spelat det på helt fel sätt Om man tänker, att ha nu är det värsta eh, kriget här nu som jag ska vara med i och jag har en pistol och ja. kan inte fast travla till min power armor så att jag kan i alla fall fightas mot de här mm. och känner väl någonstans att okej, okay, men det är massa man ska göra, jag har säkert missat en alla massa, men nu orkar jag inte mer. Nej. Och så, ja för att jag kände väl också att det var in, inte riktigt lika engagerande som tidigare spel i serien men jag gav det en ny chans nu och ja, försöker väl ändå men då for, provar jag väl att spela spelet så som det tänkt att man ska hålla på och mecka med den där jävla armorn eller kraft vapen och fan vet vad och ja, nu känner jag mig kanske mer upplagd för att göra lite sådana grejer och tänka att ja, men det är ändå ganska kul att göra sådana saker, bygga på vapnerna som blir lite bättre. Bygga stad tycker jag fortfarande är tråkigt. Men det är inte superviktigt att man gör det i spelet å andra sidan. Nej. Och eh, inser nog att ah, men fast det här är bra. Det är ett bra spel. Jag gillar det. Gött. Um, ja, det är så roligt att ändå nämner det så att um, jag köpte det ändå på release säger du. Ja. Och jag kommer ihåg hur det var för mig. Jag hade ju spelat Fallout 3 och testat det. Och jag kanske kände så att det här var nog ingenting riktigt för mig. Jag tyckte att det var lite stelt, i, lite långsamt och man skulle liksom jag kommer inte ihåg vad, den, vad det läget heter nu när, liksom, när man ska välja vad man ska skjuta då man får en sån här procent. Ja, VATS. Ja, tack. Och jag, det kände jag väl lite så här fan, det förstörde tempot lite. Jag, även om jag tyckte att tanken var jättegod egentligen så tyckte jag att det det var något med det som jag inte gillar på något sätt. Det är ju en ganska stor beståndsdel i ettan och tvåan. Det, det ja, igen. exakt. Men ändå här så kände jag att det funkar inte riktigt lika bra här, kände jag. Jag hade spelat, hellre spelat Fallout 3 lite högre tempo. Tycker att det funkar bättre i 3D då, känner väl jag så. Högst personligt naturligtvis, för Fallout 3 älskade ju folk, så det... Jag men det var någon... det jättemycket och jag gillar ju vats systemet ganska mm. mycket just för att jag använder det mycket i tvåan när man skjuter folk i ögonen som blir blinda eller man kan skjuta dem i pitten och här grejer. Ja. Men här det var något det funkar, så, det funkar inte så bra för mig trean. Jag tyckte att det var helt okej, okay, men ändå så där Kör um, kört igenom inte ägnat en tanke åt det och jag spelar nog inte fler. Så har jag tänkt. Mm. Hoppade över New Vegas Men sen så kom ju den här nyheten om fyran Det var en jävligt snygg presentation av testa på E3 den gången mm. Men då kände jag ändå så att, Nej Joel, inte 699 på det här nu, på release då Släpp det, du kommer inte gilla det Och så gick det ganska bra Och så samma jävla natt Natten innan det släpps Och man kan förladda det Då hade vi en sån här jävla facebookgrupp Och så blir det bara såhär Alla ska köpa det Och då blir det bara så här: hur mycket pengar har jag? Ja, jag har råd med det, jag köper det Och så gör jag det likförbannat Och så spelar jag det också ganska länge Men sen så blir det mer sig, Det går mer och, fler och fler dagar emellan Och jag har inget sug För jag gillar det inte så mycket Så det tror jag att jag, jag, kom, jag kom Knappt halvvägs tror jag men det är, jag gillar det jag gillar med Fyrans introduktion som man kanske inte får i de andra eh, för ettan och tvåan då är det ju liksom då är det postapokalyptisk. ettan så är det ju eh, bor i det här Valt 14 mm. och du ska hitta det här så du börjar i det här Valt och så ska du ut i eh, ödesmarken från ett postapokalyptiskt USA är det väl och let mm. upp det vattenskippet. Tvåan, ungefär samma sak, fast då ska du hitta Garden of Eden Creation Kit, en så kallad GECK. Mm. Så det är ju lite samma premisser, bara tvåan är, har lite mer av allt det roliga än vad ettan är och är, Absolut. är ett mycket bättre spel. Och de två har ju kört skiten av, jag vet inte hur många gånger. Nej, eh, tvåan har ju spelat jättemycket jag också. Och, eh, ska... Båda två egentligen, ja. men och tror inte att jag har kört tvåan sen Ja, det är rätt länge sedan nu Alltså Körde det på Mack till och med <går> Coolt <går> Ja. Skulle jag säkert kunna få många synpunkter på Säkert, men, nu, men ändå det så. Eh, Men sen dess tror jag inte jag har kört Så nu när jag har kört fyran lite grann. Och tänker att ja, men om jag tycker att det här är bra Och tyckte att tvåan ett, var bra eller mycket bättre Kanske skulle jag återbesöka dem Vid något givet tillfälle Yes, och såklart se vad jag tycker nu jag tror att jag, kommer, jag tror att jag kommer att gilla dem. Mm. Men det är också det när Black Isle Studios som de hette som gjorde ettan och tvåan de är ju också det som kännetecknar dem är ju just att det är väldigt sjukt. Det är ju väldigt mörk humor att man är ändå ganska fri att göra eh, med 1998 års mått Matt, naturligtvis. Att det känns som att man kan göra lite vad man vill. Ja, Och nu absolut. säger jag inte att det är bra Att man har möjligheten nödvändigtvis Att döda barn Eller att <laughs> eh, ligga med prostituerade Det är ju detaljer som Inte stör mig så mycket Att inte med i de senare spelen För att det är inte relevant Men att det, det var ändå liksom eh, Vad ska man säga Det känns som att Fallout-spelen Har blivit lite mer politiskt korrekta Om jag använder det ja, uttrycket det, På en... rätt sätt nu inte... uh, Nej, jag förstår, jag håller med inte det som kallar sunt förnuft för politiskt korrekt Nej. Och det gjorde att spelen Tappade ganska mycket av sin charm eh, iometrian. Mm. annars så tycker jag nog ändå Att det är inte helt eh, Fel steg att ha Att ha ett eh, Isometriskt rollspel Och eh, på något sätt Översätta det till eh, Elder Scrolls ungefär Ja, just det. För kollar man vad det är man gör i, även om isometrisk 1 och 2 är själva spelsättet. Eller om man ska säga, det, det är ju ganska lika varandra. Med att man kan sno saker, du kan smyga, eller vad det nu kan vara med alla perks som man kan få. Ja. Den skillnaden är ju egentligen gameplayet, och det gör inte så mycket att man ändrade gameplay till 3D. Men Fallout 3 har. Absolut inte samma skärm. Nej, exakt. Och känns. Eh, jag, vet inte, jag gillar. Visst, jag gillar miljöerna i trean men jag gillade ju den här ökenaktiga Mad Max-filingen med ettan och tvåan jättemycket. Mm. Och den känns ju inte alls som att den är med i trean. Då känns det mest grott och regnigt. Mm, så är det. Det tyckte jag var designbeslut eh, som inte var. Ja, det märkte att det inte var Black Isle Studios som hade gjort Fallout 3. Ja, absolut, det håller jag verkligen med om. Men däremot så har ju många som var med i och gjorde ett av an var ju med till New Vegas som jag tycker är mycket bättre än Fallout 3. Mm. Som har um, rätt Fallout-känsla. Ja, och det um, var ju. De har ju fortsatt att göra spel efter det, de som gjorde det här New Vegas um, mm. så och är hyllade idag. Um, har ju ett par spännande spel På gång också I de här rollspelschangen Så det kan nog bli intressant mm. Och eh, en annan sak Som jag inte har reflekterat så mycket över. Men som jag tänker det här kanske vi också måste nämna I podden är att Fallout är väl Typ, om jag har fattat det rätt En spirituell uppföljare Till spelet Wasteland Ja, ah, just det Och det är spel som har fortsatt Och eh, komma hela tiden nu Ja, det fick ju en comeback för några år sedan med tvåan och ettan är ju svin gammalt. Ja, jag var tvungen att kolla nu för jag har tappat tråden lite där på New Vegas. Det är naturligtvis Obsidian som har gjort det. Det var mm. bara det jag ville ha sagt. Jag brukar alltid blanda ihop dem med någon annan. Men de har gjort det med Pillars of Eternity och de nu, två mm. stycken. Och senast The Outer Worlds också. Som också verkligen är lite den känslan Fallout, mm. i, Och har ju det här på gång som är Awowed. Okej. Okay. Um, ja, det är ju ett helt nytt IP om man känner så i en BL-värld. Mm. Uh, samma värld som i Pillows of Returnity, tror jag. Men i samma. den här, ja, sett från första person, verkar det vara. Mm. Och är också Obsidian är också en sån studio som Xbox äger, så det är ju direkt till Game Pass då, förstås. Okej. Okay. jag tänker att, som många säger nu då, att Fallout 3 var ju Bethesda och New Vegas var Obsidian och nu har Microsoft båda under sitt beskydd, så att säga. Mm. Så, nu kan man få båda deras spel direkt jag på Jag har Game ju inte Pass. spelat Pillars of Eternity-spelet, men jag kollar lite screenshots nu när jag lyssnar på när du pratar. Det ser ut som en blandning av Fallout och Baldur's Gate typ. Ja, väldigt mycket Baldur's Gate skulle jag säga. Jag har faktiskt spelat första och jag visar Emil här nu. Jag har en sån här. Vänta lite. Så. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Pillars of Eternity, en sån Collectors Edition- bok med lite information och så där om alla material och alla vapen och magier och sånt man kan använda och lite tips och tricks vad man kan hitta saker i spelet och så där. Mm. eller inte tips och tricks men snarare i ett sånt här läge ska du tänka på det här lite sån strategy stre, strategy guide mm. mer än in, inte walkthrough då på det sättet så så är det det var ett bra spel faktiskt Pills of Fortunity Tvåan ja. har jag inte spelat Det som gör att det kan att jag måste fundera på Om jag skulle vilja spela det Är ju faktumet att det är fantasy mm. eh, Tycker att eh, ja, Vad ska man säga eh, det, Ja, verkligen fantasy förstås Men jag tycker ändå att eh, Rätt eh, und fyndig humor och bra karaktärer i spelet tycker jag. Så det, mm. till slut jag tycker man tänkte inte riktigt på att det var fantasy man spelade på något sätt. Det är inte som de här andra sådana eh, datorrollspelen där man har eh, byggt allt på typ Dungeons and Dragons eller Sagan om ringen. Nej, jag tror inte att det är någon eh, Dungeons and Dragons för det är väl till exempel, Baldur's Gate är väl det va? Det bygger väl på... Eh, kan vara så jag tror Neverwinter Nights är Dungeons and Dragons också. Mm. Jag gissar nu. Jag har inget koll ja, är... jag tror att Baldur's Gate har något med Dungeons and Dragons, ja, precis. A video game set in Forgotten Realms, Dungeons and Dragons campaign. Ja. Mm för det känns som att det var mycket sånt där sen kommer väl hela den här typen av rollspel från Dungeons and Dragons så det är väl inte så konstigt att det är nice att få den licensen men det tilltalar mig inte så vansinnigt mycket av någon jävla anledning jag borde ju gilla jag gillar ju Dragon Age mycket och Elder Scrolls-spelen gillar jag ju också men det kanske är lättare på något sätt jag vet inte vad det är kanske är att jag inte vill ha så mycket komplicerat och för mycket att tänka på. Jag vill bara spela. Mm. Men det är Just det inkonsekvent. Men det som känns bra med Fallout är ju postapokalyptiska värden. Våldet naturligtvis får jag absolut inte glömma våldet. Och att det är mörk humor. Man behöver inte ta någonting på allvar. Det känns inte som att de försöker berätta en episk hjältehistoria. Utan du är någon som har hamnat i en jävligt skruvad postapokalyptisk värld. Jag gillar ju den sättningen jävligt mycket. Ja, såklart att man gör det, <laughs> skulle jag säga. Och det är en frisk fläkt från hobbitar och mm. bobbitar med pastellfärger och eh, trollkarar. Mm, absolut. Som kan vara mysigt också. Så ]vis. Ja sen måste jag ändå säga jag var ju ändå med om en sak i Fallout 4 så jag tyckte det var jävligt häftigt. Om du får jag nog ta en liten historia eh, först. Du hövde mig säga ibland Emil, att jag kallar pajsare eller personer som är riktiga nissar för jag brukar kalla dem för bobrob. Jag tänkte skicka foto till dig när jag spelar Fallout 4 om mm. det här om dagen. Exakt. Att man eh, och det hela bygger på att Bobrov Det var en rysk ishockeyspelare Och min morfar Och hans polare tyckte att Bobrov var ett så roligt namn Så de, när de såg någon göra Något lite pajigt eller något lite sådär Roligt Så sa de, vilken jävla Bobrov <hållanden> Och så var det igång och så har det spritt sig Både till morsan och Farsan och min morbror och till mig då, Så vi säger det hela tiden och när jag då upptäcker att det finns en karaktär i Fallout 4 som heter Bobrov, så var det, det var ju episkt. Det får jag Bröderna ändå säga. Bröderna Bobrov. Bröderna Bobrov, jag som har en jävla bar eller vad ja. mm. det tyckte jag var coolt Ja, jag tänkte faktiskt på det. Att fan Bobrov, det är ju som hockeyspelaren som Joel brukar vars namn Joel brukar använda när han beskriver original. Mm och för att bara förtydliga det här nu så att det inte blir något tjafs i podden efteråt att en Bobrov är alltså en hyllning. Så man mm. säger inte det om idioter. Det är inte så. Nej. Ja. <laughs> det är i positiv bemärkelse. Verkligen. Ja, nej, men jag tänkte på det när jag spelade det här om dagen. Fan, de heter ju Bobrov. Fas det nog ja. mer för att tänka på att du använder uttrycket: Jag använder det ju inte själv nej <laughs> det, det, det ordet och så som du och din familj använder det skulle jag ju säga är ju så eh, ideolektalt det kan bli. Ja, såklart. Såklart är det så. Som med mig och uttrycket skifta tvätt. Ja, som du och en person till i världen använder. Ja, för min bror avslöja att han använder det. Ja. Jag säger det är ett fyndigt och bra ord Men ja. det, det blir väldigt, väldigt roligt när, när du sa det till mig första gången Så kom det. jag ska skifta fett Och jag bara, va? Och så blir det nästan så här Är du dum eller? Det vet du väl mm. Nej ja, men Det måste vara något dialektalt i så fall Ja, det kom vi väl ändå överens om ja, men Så kan det kanske vara då Och sen var det någon gång på jobbet När vi sa så här men, du, du är ju från området, skifta fett Och de var. nej Vadå? Nej, Ingen hade hört det. Och så tänkte jag, det, men, men Evelina vet vad jag har skiftat tvätta. Jag får fråga henne när jag kommer hem, jag kan ju inte vara helt ensam. Uh -huh. Och Evelina bara, nej jag, jag, jag har aldrig använt det uttrycket, det är du som säger det? Uh -huh. Jag bara, nej. Mandela effekt, deluxe, vad är det som har hänt? Nu har vi ju kommit till ett nytt universum på riktigt. Ja, men Nej, nu men... får man ändå säga då nu får du ändå berätta här i podden då till alla antagligen poddlyssnare utom brorsan din. Ja. Vad betyder det att skifta tvätt? Det betyder att du tar blöt tvätt från tvättmaskinen och lägger det i torktumlaren. Mm. Ja, och det är ju faktiskt ett uttryck som kan behövas ibland. Så nu har vi det. Skifta tvätt. Så det är väl också i tal då? Mm. Som man skulle kunna säga är en dialekt fast den handlar om dig själv bara inte nödvändigtvis regionen du bor i Nej, exakt Ja, bröderna Bobrov Nej men som sagt, första intrycket av fyran var ju att oj, nu har de eh, lagt på lite såna små grejer som man kan göra om man vill men eh, så jag fick också en känsla av att det här kanske är nödvändigt att ha koll på för att i tidigare fallout-spel så är det ju lite grann som en höjdpunkt när du har kommit så pass långt i spelet att du får en sån power armor antingen får du från Brotherhood of Steel eller om du tar en från The Enclave mm. och Enclave armorn brukar alltid vara lite fetare Yes. men att det då är en rustning precis som allt annat, men i fallout 4 så är det ju att eh, du kan ha kläder som är någon form av rustning som har armor ratings och så vidare men du kan också eh, ta på dig delar. Att du har någon plåt för högra vänster arm. Någon för eh, din torso och mm -hmm. ben eller vad fan som du är. Och det kände jag också där. Ja, okej. Okay, ja, men de ja, ja, men gör ju liknande Diablo. Du har handskar och du har skor. Och, ja, ja okej. Okay. Ja, men jag kan köpa det. Och så är tanken att du ska ha några kläder under de här plattorna. Men du kan inte ha vilka kläder som helst utan du kan typ bara ha pyjamas under. Ja, ja. Eller din mm. Volt 111 Den är direkt. broa fina. Ja. Skulle man inte vilja ha en sån? Ja, kanske. Jag tycker den är rätt snygg faktiskt. Ja, men den, är, den har någonting. Mm. Det är svensk landslagsfeeling på den. Ja, Absolut, det är blått och gult. så det, ja. I sån här att åka snabbt med skridskor eller slalom. <laughs> Oj, ja. Ja, just det. det en sån här short track som är bland det roligaste som går att se på vart fjärde år när det är OS. <laughs> de ser ju rätt roliga ut. Ja, det är när de kör skridskor på en kort bana runt, runt, runt. Ja. Eftersom den här australiensan vann För att alla andra ramlar. Det, det är fantastiskt Han ser så jävla cool ut När han åker, i, åker över mållinjen Och bara med utsträckta armar Och det ligger amerikaner Och ja, andra nationaliteter Huller de buller i ett hörn Han har bara hållit sig i bakgrunden För att det är citat Det kan ju alltid hända något Det måste vara en efterkonstruktion Uh, nej, jag tror inte att det är det För det, det är nämligen så här att uh, Både i kvartsfinal och semifinal Hade folk också ramlat Så att han gick vidare Så han tänkte det kanske blir samma i finalen Så okay. det är, full, det är så fullt han, rimligt att han tänkte så faktiskt Okej, okay. så att han, annars så känns det ju Det hade ju varit roligt om han var klart sämst mm. Ja, alltså, sist, eh, men vi om, vi ska, om vi ramlar. ska ta det lite snabbt att I det här oavsett så var han väl en föredetting Som inte hade någon chans att göra det det som kan förstöra det lite. Det var att han ett tidigare OS hade varit ett medaljhopp och mm. varit en av de bättre. Så det var väl en sån, han hade pikat och skulle göra sitt sista OS bara. Sådär. Så ja. det, var inte, det var inte en person som kom från ingenstans och bara vann, utan han har varit duktig tidigare. Liksom så. Det är nästan som en amerikansk film. <laughs> ja. De, Ducks. Skulle, de skulle säkert förstöra den. Ja, det, det, det, skulle skulle aldrig, det skulle ju aldrig funka med en australiansare Utan det är ju en mobbad amerikan Som ingen tror på Som har haft det tufft genom hela livet Och så är ju de två kinesiska åkarna som är med De är ju, porträtterar sig som onda de, ja, naturligtvis. Ja. ja, men USA är ju alltid goda i allt de gör mm, Precis som i den här eh, filmen nu då Ford vs Ferrari Som jag tyckte Den var ganska underhållande Men det var just det det går ut på att Ford ska bygga en bil som kan vinna Le Mans, Som Ferrari typ alltid vinner. Och så kan de liksom inte låta bli att han som kör Ferrari-bilen ska ha en sån jävla ond uppsyn. Mm. Och liksom porträtteras som ett as. För så var det inte säkert att det var. Nej. <laughs> och det, det hade blivit något liknande här, tror jag. Det hade nog garanterat. Men eh, så... 3D-fallout, om man då ska gå in på det där igen om man pratar med jämförelse med ettan och tvåan som ändå känns som rätt original, alltså någonting nytt jag tror väl att de sparkade liv i genren på ett nytt sätt också när det kom yes. eh, Baldur's Gate hade väl kommit också i samma veva mm. och kanske också har bidragit till det där men övergången, som sagt, trian hade inte riktigt samma feeling som tvåan. Och det är väl inte bara det rent grafiska. Det känns som att karaktärerna är inte lika intressanta. Man, man stöter inte på lika många bikaraktärer som man kommer ihåg. Nej. Som man kanske gör på ett sätt med ettan och tvåan. Sen är det väl klart, vissa grejer kanske man inte vill ha med i de nya men det som jag kände med trea när det kom var att de hade oblivionifierat Fallout, helt mm -hmm. enkelt. Ja. Eller Elder Scrollsatte. Ja. Mm. Elder Scrollsat har de gjort. Ja, det kan man säga. På både gott och ont. Och det som är bra mm. är att då blir det ju jävligt trevligt att spela. Ja. Faktiskt. Men du förstör, man förstörde också lite... Det kändes nästan som att Bethesda inte kunde göra något annat än fantasy, fick man sedan intrycket av. Ah, okej. Okay. Plus att storyn i trean är ju ingen höjdare heller. Nej, och så vet jag att jag fick väl en jävla massa kritik för det här att om man gör typ men det här tror jag att jag sa i podden för inte länge så länge sedan, men om man gör typ sista uppdraget så kan man inte fortsätta spela sidouppdrag efter det. Nej. Nej. Och det, ja, Sen är väl inte storyn bra i ettan eller tvåan heller Men det är ju inte storyn som är bra Det är ju alla bikaraktärer och alla sjuka grejer Som händer i de olika städerna man besöker ja, eh, Fallout tre och fyra tycker jag inte har städer Som känns riktigt på det sättet som det är i ettan och tvåan Nej, och, och framförallt så kan jag, om vi pratar där, att um Storyn ska vara så dålig med det här Att man ska bara hitta det här jävla vattenchippet. Men det tycker jag ändå funkar För det är väl om något Något som skulle kunna bli Ett problem i den världen mm. Så därför så tycker jag inte att det är så jävla dåligt Faktiskt utan det Nej. Det ger väl verkligen en känsla av att Så här ser den här världen ut Och det är de här problemen som man stöter på här Ja, och ju, ju längre in du kommer i spelet desto mer händer grej, mer grejer händer ju kring allt det här med att få tag på det här chippet och det är konspirationer och det är farliga grupper alltså det enkla är ju någon form av militärmakt som är svinfarliga och sådana här grejer det är supermutanterna och alla de här grejerna men Sen tycker jag också med kanske främst i tvåan att alla städer du besöker i tvåan har ju också sin story. De har sina problem som du kan bli en del av. Om det är New Reno till exempel har de två gangsterfamiljerna där och du har boxningsringen som du kan vara med också. Fan jag känner ju verkligen nu att det här måste jag ju ta tag i och faktiskt försöka spela igen. För du minns ändå fler detaljer än vad jag gör. Ja, jag har ju spelat det grymt mycket också eh, Och en annan ganska kul grej Får man väl ändå säga i tvåan Är ju att du kan också bli porrstjärna Du kan spela in porrfilmer. <går> ja, det är fantastiskt Det är jättekul, man får ju pengar för det Det är det som är kul Och att du får välja ett porrskådisnamn också Där har de ju också ganska briljanta namn Varav jag alltid brukar använda Arnold Swollen Member <går> Ja, det är ett bra namn faktiskt Det är skitbra namn jag hade ju bara tagit Joe Swallows. <laughs> Jag vet inte om du får skriva i själv. Aha. Ja, okej. Okay. Men ja, det kan ju i och för sig låta vara osagt. Så då har du ju New Reno-storstaden eh, med lite kasino och sådana här grejer. Och liksom eh, sina grejer. Det är maffia och det där. Och sen kanske du kommer till en annan stad om det är New California eller någonting. Eller du kommer till den här eh, chinatown staden eller hur man ska uttrycka det där det också är två klaner som fightas mot varann. Det, mm. det, det finns ju mycket i varje liksom liten del och det kanske är så i trean och fyran också men det känns verkligen inte som att det är på samma sätt det känns inte karaktäristiskt då känns det kanske mer som i kanske Skyrim eller Oblivion där det känns kanske mer som att det finns en massa fetch quests eller gå döda någon uppdrag Mm. I varje stad och man kän det känns inte lika involverande. Inte för mig i alla fall. Nej, nej. Jag och så känns det lite grann. Fyran är väl kanske något på spåren men då är det ju kopplat till huvudstoryn med att du träffar den här robot eller uh, synfdetektiven som hjälper dig att leta reda på sonen som man letar då efter i fyran. Ja, just det. Sean. Ja, och där tycker jag inte riktigt att Man får samma typ av känsla Av världen känns inte Så stor Nej. Okay. I 3 och 4 Det kanske de har gjort bättre i Skyrim Framförallt Ja, för det får man ändå säga I, i, framför, i alla dem tycker jag Så mm. känns det verkligen som att det är en gigantisk värld Att utforska Sen har de gjort det eh, Mer eller mindre bra De olika Men eh, ja, stort känns det I alla fall Ja, och de sidequests du kan få i städerna i Skyrim och Oblivion det är klart att de kan ju vara involverande på det sättet, men det är så, de är så seriösa de spelen mm. det, det är ju inte så mycket man garvar åt i Skyrim mer än han som fick en, en pil i knät. Det, det var väl kul så, men inte aproligt men i Fallout-spelen så kunde man ju garva åt att saker var så sjuka liksom Ja, det är helt i emellanåt faktiskt. Och det saknar lite grann i 3 och 4 framförallt New Vegas nailade stundtals mm. det gör. Men nu har jag inte spelat New Vegas på ganska länge så att... Nej det är sant Och det, det sa jag ju förra att det har ju hoppat över när jag svarade ändå mm. För jag har <laughs> hört nästan alla säga så Nämligen Så jag, jag köper att det är så helt enkelt Så jag tycker att det var lite synd att fyran Kanske ja, Sen jag väl att man vill göra någonting nytt När det kommer ett nytt spel i serien Att du kan ju inte göra ett som är exakt som Fallout 3 eller New Vegas Man måste ju komma med någonting som gör att Spelserien känns fräsch Eller mm. att det känns som att man får Någonting av det ja. Men hade man då inte kunnat Spela lite på det här Lite sjukare och, För det känns som att de blir lite för seriösa Med 3 och fyran. Mm. Absolut det är, det är en helt annan grej um. Som du sa förut, eh, PK, eller vad kallar du det? <laughs> ja, det blir lite politiskt korrekt. Mm. Det är ändå intressant eh, att eh, det, det kanske inte går. Nej. Det kanske skulle bli ett för stort liv, helt enkelt. Ja, jag tror nästan det. Alltså för att Om man kollar till exempel med GTA 5 när det kom, alltså det, folk blev ju vansinniga. Mm. Och till viss del kanske med all rätt Jag vet inte, jag ställer mig nog ganska neutral I den frågan, jag orkar inte diskutera mm. det där eller? Uh, Nej, och det enda jag har att säga om det Är att det var oerhört lätt att undvika Det som fick mest kritik Ja, precis, det är ju inte så att du har ett uppdrag Där du måste nödvändigtvis göra sådana grejer Nej, och det kände jag bara att uh, Ja Jag har spelat några sådana här GTA-spel och sett lite andra spel Där man kan gå på stripklubb och beställa en lapdance Och det bara är stora bröst åt alla håll Jag har sett det där Jag behöver inte se det i GTA 5 också liksom, Det kan inte vara så mycket roligare Det är det jag, sett, jag har fnissat Och skrattat åt det tidigare Behöver inte göra det igen sen, så... sen kan jag väl ändå Man säger man skulle vara neutral Det kan väl få vara där då det kan finnas någon relevans med den typen för att jag tänker på Sopranos så att det känns också lite maffi mm. att ha ett sånt ställe. Ja, så eh, alla som eh, ska kunna gå på stripklubb skripp, i GTA 5, ja det är klart att ni ska få göra det. Så. Och det är lite sorgligt också om det är en viktig del. Ja, alla. det är även möjligt. Men är det så viktigt så låt dem göra det då, tänker jag. Så ja, kan vi andra skita i det. Det är inte Det är av en anledning. Ja. Det... Mm är man orolig för sina barn men då kanske man inte ska köpa 18-årsgräddspel till sina mm. barn då. Eller så får man ha lite koll på spelen själv. Ja. Man kan ju läsa på. Exakt. Eh. En kul throwback i Fallout 4 det är ju Dogmeat. Ja, hur är det med det nu då? Det finns ju en hund i ettan. Jag tror de finns med i tvåan också som en mm. cyborg-hund typ. ja precis Något men, känner jag igen nu ändå och då får man ju en liten throwback för ett och två de följer ju varandra tvåan är ju någon avlägsen släkting till huvudkaraktären i ettan. Mm. Trian vet inte fast om det finns någon koppling till ett och två överhuvudtaget. det känns som en helt egen story. Ja ja absolut. Och det gör väl kanske inte så mycket men man vill ju ha lite sådana här lite fanservice på det sättet att åder i det. Fyran är det ju dogmit och en chef Mm. Och det tänkte jag också på När jag körde fyran För att eh, ja, det, i ettan, tvåan Och trean och så vidare Du kan ju få med dig eh, followers Eller ja, någon som exakt. följer med dig Och det kan ju vara gynnsamt I fighter och sånt där mm. Men när jag spelar den typen av rollspel Jag är nog lite zelda fierad där Jag vill vara själv Ja, ah, okay. mm. Och eh, i fyran får du med i dogmit När du lämnar Sanctuary Eller vad stan heter Ja, exakt och, den allra och... första där va Ja, och det är ju ja. lite coolt det är, väl, det är väl Mad Max också att ha en hund med sig kanske mm. Men den är i vägen hela tiden <laughs> Jävlar, vad förbannad jag blev Ja, fy fan vad frustrerande sånt är Om det inte funkar alltså. Man försöker gå in i en dörr Eller man försöker gå upp för en trappa Och så springer hunden där Som ett ju med tungan ute och skäller och står i vägen och så kan man inte gå förbi man kan inte hoppa över och då känner, kan man inte bara göra sig av med hunden alltså, Men går det inte den bara att lämna i kåken om man bygger upp ett litet hus? Jo, du kan ju göra det men det var en krångligare process än ville för att, då drar Aha, man till okay. sanctuary för tänka, då kan hunden stanna där och så säger man ja men stanna där mm. och så fast travel och så hänger hundjäveln med. <laughs> ja, ja okej. Okay. Men vad fan är det här nu Nej, men då ska du prata med en command att den ska komma hit och sen prata igen med den. Och mm. välja att den inte ska följa med dig. Lite så onödigt, krångligt kanske. Eller så är bara jag mm. som är dum i huvudet. Så kan det vara. Ja. Men att det verkar vara lite fokus på att du ska ha med dig folk hela tiden. Ja, ah, men nu kan du få med dig den här på ditt uppdrag. men Nej, inte säker på om jag vill det. Jag vill surdo-köra. Jag gillar det. och Så när man har med sig i vissa uppdrag så kan det vara någon som följer med och hjälper dig. Så är det ju Skyrim och Oblivion också. Och så kanske de är en signifikant karaktär till storyn, vilket innebär att de kan inte dö, men de kan vara knockade ett tag. Ja. Men de men det kan. Ja, berätta klart så ska jag säga sen Ja, Men de jävlarna, så fort man är i en eldstrid Då springer de ju precis framför ens vapen Och ska döda fienderna Vilket ja, innebär att man slösar ammop Och skjuter dem i huvudet Så att de lägger sig och blöder en stund mm. Så den AI är jag inte dödsförtjust i och därför, Nej ja, Det känns väl så att man har kunnat Få till lite bättre mm. Ja, det var det jag tänkte på Att det gick från trean till fyran och kanske också då Från New Vegas till fyran Det är att man skulle ha folk med sig Och att spelet gärna vill att man har folk med sig mm. Sen såg man ju Nästa fallout som kom var ju ett MMO Också mm. <laughs> Så de kanske Var lite sugna på det här samarbetet I Hela den Det är ju lite sorgligt Spelserien med, Ja, det är fallout 76 heter det va Mm jag är ingen stor storfantast av MMO och Tyckte det var supertrevligt att spela Destiny Naturligtvis Och Fallout-världen är ju supertacksam Att göra ett MMO i Men det verkar ju som att det skett sig i början i alla fall Ja Så jag vet det är inte hur många som spelar idag Det kanske är populärt Men. Jag tror väl att Som jag har hört många säga När det kommer på tal som är så här, En av de största besvikelserna någonsin Och det har väl folk sagt ja, I stort sett ospelbart på release. Uh, men nu har jag väldigt roligt med det. Mm. Alltså att det, det har sina fans idag. Mm. Kanske inte kultstatus på det sättet, men jag tror att um, om man skulle sätta sig ner i den nu så tror jag att det skulle vara ganska lätt att fastna i och tycka om. Fan, Fallout skulle må bra av att vara kult, kanske. Mm. <laughs> nu är det ju en ganska stor franchise. Men jag måste ändå säga att fyran eh, har vuxit lite grann. Det är ganska kul ändå att ha en power armor på det sättet och tidigt. Eh, för du kan ju välja tillfällen när du har den på dig. Till exempel ja. om du ska fightas mot många samtidigt. Eh, sen är det kul att uppgradera den. Så att man kan customiza den och sånt där. Ja, jag köper det. Det är ganska kul. Och du kan också fixa till dina vapen, vilket gör att du inte behöver leta efter bra vapen, utan har du delar så kan du customisera ditt vapen så att det passar så bra din som din spelstil typ. Ja. ja. Och när jag körde Fallout 4 första gången gillade jag inte levelsystemet. Nej. Det vill säga att du har de här strength, agility och luck som vanligt. men att de, du måste ha en viss mängd eller viss nivå av agility till exempel för att levla en viss perk. Mm att Har du två, ja, två i agility Då kan du välja två perks har du tre, ja, Då kan du välja tre perks ja. Att du liksom låser upp det Där saknar nog Kanske levelsystemet mm. i eh, Fallout 2 Till mm. exempel För då kan man ju Välja mer specifikt Vad ska min gubbe vara bra på Ja, just det. Eh, För det är ju kul Med spel att eh, Även om det är våldsamma spel så kan jag tycka att det finns någonting trevligt i att, in, att lösa problem utan att fightas Det är någonting spännande med det där. Att... Ja, det uh, tror jag uh, personligen att jag tror att det beror lite på kanske att uh, våld är väl kanske lite lättare väg ofta. Mm. Uh, och lösa det med antingen att vara bra på speak, som finns i en del mm. sådana här rollspel eller sneak som mm. också kan finnas ibland alltså Det blir en annan utmaning då kanske Att ta sig an, jag tror att det är därför man gillar det Ja och då blir det också lite lättare Att anpassa efter hur man vill Ta sig an spelet eller hur man vill klara Vissa uppdrag Fyran känns lite mer som att eh, Du levlar Bara perks på det Inte eh, Några specifika förmågor Som man vill bli bra på Och Då är det lite besvärligt att du måste levla eh, agility eller luck eller någonting tillräckligt mycket tills du kan låsa upp den perken som mm. eh, motsvarar sättet man vill spela på. Det tycker jag är lite besvärligt, men eh, jag är inte så besvärad av det nu längre för att Nej, okay. det, pa det, det passar spelet att ha det så på ett sätt också. Så att yes. Det gör inte Jag tror kanske att man har satsat lite mer på action kanske i Fallout 4 mm -hmm. ja. än till exempel 3. Okej. Okay. Så jag tror nog att man mår bättre av att spela 4 lite mer som ett FPS än ett rollspel. Ja, ah, okej. Okay. Det kan nog stämma. Och det var nog det som gjorde att jag kanske drogs lite till 4 nu. Att ja, jag är nog upplagd för mer FPS än rollspel just nu. Mm. Ja, så kan det absolut vara ibland. Det förstår jag fullt ut. Mm. Ja, något mer Emil om Fallout 4. Eh, nej Inte mer än att Det är ju ganska tydligt Att det är Skyrim som är eh, Grunden mm. Att man har Försökt att elder scrollat Eller älderskrollsat eller, eller, eh, mm. Ännu mer Snarare än att få det att verka mer fallout Så har man älderskrollsat det Lite mer Älderskrollifiera Ja Med eh, de här crafting och alla de här grejerna som finns eller om det är alkemi eller enchantment som du har i Skyrim. Att man försöker göra någon motsvarighet i det. Det känns som att man har försökt göra Fallout till ett systerspel till Elder Scrolls. Okay, vi har fantasyspelen och så har vi 50-tals science fiction postapokalyps i Fallout. Aha, och, är de två eh, de köper på. <laughs> ja, jag är nog inte riktigt nöjd med att man har tagit det i den riktningen men jag tycker också att det är förståeligt. Mm. Eh, nu har de ju faktiskt Starfield på G också som är något till nytt. Det kan väl bli lite spännande faktiskt att se vad de har tänkt sig där. Mm. Väldigt lite information om det och redan ett par, tre år sedan sedan man fick se en liten liten glimt av det mm. Får vi väl se då E3 blir ju helt digitalt i sommar Jag vet att Square Enix Kommer till E3 Har de bekräftat mm. Jag misstänker väl att Det som i somras Kommer dyka upp en hel del andra Företag kommer köra egna grejer istället Så jag undrar om inte det här uh, Covid drar med sig Det som var E3 ner i graven Helt enkelt Ja Får man väl hoppas att det uppstår sen då när, när alla har gett upp och bara tänker att ah, ja men nu finns viruset, vi får väl leva med att det finns här, bara man kan leva ja, normalt. Eh, jag tänker att det, det kommer kanske att bli mer journalist och branschfolk inriktat igen kanske mm. som det var från första början. Jag tror ja. att är det så om både Sony och Microsoft väljer att nej vi kör egna grejer för att man vill ha, ha direktkontakt med alla gamers istället. Mm, och det förstår jag, att man vill. Ja. Och, jag, och jag tycker att även om man ser det här när Microsoft har haft en show det är klart att jag har känt ibland att ja, det hade varit kul med en riktig skräll det sista. Så tycker jag ofta att det är helt okej okay Att titta på i 60 minuter Men fan vad folk alltid är Upprörda på det där De vill ha allt på samma gång och det, Jag håller med Någonting hade varit kul Så som när PlayStation visar priset på Nej, när Sony visar pri priset på Playstation 5 mm. Och de säger Ja, ah, vi har en sak till Och så är det bara en symbol Att det kommer ett eh, nytt God of War Mm det var fem sekunder. Det räcker liksom för att folk ska helt plötsligt säga ah, nu är jag supernöjd. Mm. Nu visar de något riktigt coolt det sista. Då, tack. Det kan jag önska att de, de, de borde alltid ha en sån grej. Det räcker fan att visa en logga från någonting, känner jag. Ja, och det som också skiljer idag, om, eller om man jämför med sig 90-talet när E3 mm. var ganska nytt, va? Att... Ja, ja. Du behöver ju inte ha journalister för att nå ut till folk. Du behöver ju inte ha någon som släpper en tidning som man kan läsa för att få reda på hur, vad som händer på E3. Nu kan ju vem som helst livestreama eller söka upp information på nätet. Mm. Så att det är inte så konstigt att eh, som Nintendo som eh, stack ganska tidigt från E3 och körde på sitt eget. att ja, Du kan komma direkt till konsumenterna nu istället för att ha en mellanhand som en journalist. Mm. Samtidigt som jag skulle nog vilja ta del av en journalists eh, tankar och sånt där kring vad som var bra eller vad som kan vara värt att hålla ögonen öppna inför. Ja, Det jag har gillat med de här ET-grejerna det är väl att eh, FZ som jag gillar mycket de har ju kört lite sån... Eh, vi ser showen tillsammans Vi i communityt Och det har varit väldigt trevligt att sitta och snacka lite Både före och efter och Ja, det är ju briljant Det har jag gillat så det borde ju. Nu har de ju visserligen kört Ja, nu kör Microsoft en Tungel Det är klart att vi kan se det här tillsammans Så det har ju ändå funnits kvar mm. Ja Och då är det ju journalisterna då Som är i direktkontakt med konsumenter Och det är inte dumt det heller Nej för att det, är ju, det är nog ganska gynnsamt för en journalist också att få synpunkter från konsumenter hur de reagerar på nyheterna. Mm, just och kan det. göra någon bra eh, sammanställning om man då ska skriva någonting om det här. Ja, exakt. Vilket du kan göra på en blogg som vem som helst kan gå in och läsa snarare än att någon måste köpa en tidning för att läsa det. Mm, just det. Ja, Bra där. Nej, men jag är nöjd så. Jag tror att ja. det är dags att knyta ihop säcken faktiskt. Ja, det tror jag också. Så eh, ni vet vad som gäller. Är det så att ni skulle vilja ha kontakt med oss så är det bara att höra av sig på Facebook. Eh, mm. Jätteroligt när ni skriver. Det händer lite då och då. Och jag blir alltid lika glad. På riktigt, faktiskt. <laughs> ja, eh, uppmuntra folk till att skriva mer. Gärna tips på vad vi skulle kunna prata om för det har vi fått bra tips på som finns med. Som vi kommer att ta tag i. När det passar. Det vill säga, är det något visst spel. Om man vill att vi pratar om. Ja, då vill vi nog gärna spela det först och så vidare. Så kom med sådana tips. Ja, det, gör så. det är superviktigt att få mm. det också. Ja, men med det sagt så tackar vi för den här veckan. Så ja, tack så mycket till alla lyssnare. För att ni har lyssnat.